Zarean ba, barruan gauden e, hogeita ama bi erakundek, ba, bueno, martxo sorako e, prestatu dugu e, jarru erazbetetako dizioa, e, e, e, e, guztira iruro geita amar jarruera izango dira, martxoan zehar egiteko, eta e, guk arma plaza bezala, ba, bertan e, orkestuen dugu ba, larun batontan egingo dugu bizita giratua. Bi bizita giratu bat goizuan gaztel hori betetegin da taldea ia, Eta gero arratxaldean Euskeraz egingo dan bisita lauterroietan. E, eta ontan egingo duguna da hirigune e, historikoko hiru eraikuntze berezi esagutu. Gaztelua, Carlos e, Boskarrenaren Gaztelua, Eliza eta Rameri jauregia.